Їхні справи зараз вивчають. Третя – жидівка, яку розстріляли німці. А от четверту – Орисю Кириченко, яка теж загинула. Нам треба перевірити. Навіщо? Коли вона мертва? Це важко сказати, напевне. Я розплутую один клубок, у якому безліч невідомого. І от натрапив на це фото, розумієш? Ну, може, це буде і даремна праця, але в нашій роботі важливо перевірити все. Кожну найменшу дрібничку. А буває, що якась дурничка, якийсь натяк, якась непомітна обставина виводить тебе на потрібну дорогу. Так от, Юрко, ти переглянеш кілька папок що стосується однієї бандерівської банди. Тому що ця Орися загинула в схроні. Там є протоколи допитів, фотографії, якісь бандерівські папери, знайдені та вилучені під час ліквідації членів банди. Треба усе це перечитати, але вдумливо, допитливо. Ось тобі перелік імен, які можуть десь вигулькнути. Прочитай, запам'ятай і віддай назад. А я подивлюся інші папки. Треба перевірити одного німаку. І ще зробимо так. Зараз вийдемо, і я пред'явлю перепустку. Тоді підемо до зали і будемо працювати. Чергова – моя приятелька, тому, думаю, нічого зайвого не питатиме. Однак будь обережний і намагайся до неї не говорити. І найголовніше – не смій нічого собі записувати чи коментувати в голос. Побачив і запам'ятав. Зрозуміло? Навіть якщо б ти знайшов щось надзвичайне, повинен зберігати цілковитий спокій, докінчити роботу і розповісти мені про побачення лише на вулиці. Це що, така таємниця? А від кого ми ховаємося? Я тобі сказав, як діяти. Отак і дій. А нас будуть підслуховувати, чи як? Микола, здавалося, вже ледь стримував роздратування. Перестань розпитувати. Раз я тобі на цьому наголошую, значить знаю, що роблю. Вчися трохи думати головою, а не біцепсами. У залі було прохолодно, як і минулого разу, худа, бліда, і якась надиво мізерна жіночка подала їм папки з паперами і відразу ж пішла до свого столика. А відтак вони з Миколою стали ніби єдиними живими істотами в цьому приміщенні, бо чергова сприймалася майже як декоративне доповнення до суворого інтер'єру архіву. Може, впустите мене, Світлана Лебезун похмуро дивилася на візитерку. Відразу пригадала Марину дитятком і подумала, життя інколи виробляє з людьми лихі речі. Клавина донька завжди тягнулася до неї в ті колишні часи. Було таке грайливе, гарненьке, веселе життя радісне аж світилося від, здавалося, невичерпної внутрішньої енергії. Тепер же оця змарніла, змучена жінка. Чого вона, власне, хоче? Навіщо прийшла? Заходь! Марина голосно супучи, повільно і натужно стягувала з ніг чоботи. «Прийшла з вами поговорити!» А то мати моя вже таке виробляє, що й соромно розказувати. А що мені до твоєї матері? Байдуже запитала стара, пропускаючи гостю до покою. Власне, оцю кімнатку покоєм назвати було важко, хоча сама хата, колись перекуплена лебезунихою, щоб дожити віку, якимсь дивом лишилась у цьому престижному місці. Мабуть, Міським архітектором не доходили руки до розвалюхи. Смієтеся? Ви, мабуть, матері рідніша за мене. Сама винна? Може, й сама я вже нічого не розумію. Часом думаю, бабу Світлано, що я народилася в якусь лиху годину. Ні спокою мені нема, ані простого жіночого щастя, ані долі. Пекло та й усе. Єдина втіха, піду на роботу, мию підлоги в інституті, то часом трохи й забудуся. Баба Світлана пильно вдивлялася в обличчя Марини. Що й казати? Несла в собі Максова жінка і справді лихий знак у цих зморшках на обличчі, у цій згорбленій поставі, у порожньому погляді очей. Не наче з перших секунд життя отримали якусь невидиму печать злого фатуму. І це Тавро.